І він залишив у книжечці розрахунки в десятку. Якщо їй важливіша ця десятка, тоді питання відпадає. Нехай бере і йде якнайдалі у своїй червоній спідниці, у своїй викличній, дурнуватій спідниці з претензійним білим фартушком. Тобі тут не місце, сказав він. Хочеш, поїдемо з нами? Можливо, цього разу артикуляція була нечітка бо дівчина залишалась незворушною і гроші не взяла. З траси почувся сигнал «Ренок Йому здалося, що німа стригнулась. Вона виглядала схвилювано. Дістала з кишені блокнот і олівець, то був інший блокнот, не той, куди вона записувала замовлення, і простягнула йому. Записник був новий, чистий з першого аркуша. «Поїдеш з нами?» Написав Дан, дивуючись, наскільки швидко вона перестала розуміти ворушіння вуст. Вона поглянула на напис і почала розв'язувати стрічки фартушка. Дан посміхнувся. Він виграв. «Шкода, що не заключив з'явою парі». Дівчина кинула фартушок на бильце пластикового крісла. Дан подумав, що їй, певно, треба зайти до прибудови і забрати звідти якісь необхідні речі». Він кивнув поглядом на її помешкання. Вона похитала головою. Він взяв її за зап'ястя, і вони швидко пішли до машини. Ніхто не звернув на них уваги. Дан відчинив задні двері, а дівчина пірнула до сидіння. Двері клацнули. Все сталося надто просто. Дан сів вперед поруч із Євою. Єва посміхнулася і повернула ключ. Авто рушило з місця. Дорога! Соля не була солею. В дитинстві вона називала себе Мією від Соломії. А тепер їй просто подобалось розсипати сіль. Дві хвилини правди. Зупинка в дорозі. Мія. Коли тобі усе байдуже, ти сідаєш в авто чи потяг і їдеш світ за очі. Ти хочеш відшукати таке місце на землі, де барви будуть яскравими, а звуки не фальшивими. А слова зовсім зникнуть, розчиняться у барвах і звуках. Бо істина полягає не в словах, навпаки. Істина ховається за словами, зникає, тане в них. Я ніколи не була в Албанії. Проте мені здається, що я живу саме там. Чому там? Тому що я там ніколи не була. Тому що чула. Це маленька і бідна країна, якою мало хто цікавиться. А можливо Албанія – це я? Я існую на мапі ні для кого не цікавою крапкою. Нікому не спаде на думку вчити мою мову. Адже я не маю нобелівських лауреатів, винахідників та більш-менш відомих акторів, що підкорили Голівуд. Хоча раптом вона є. Треба при нагоді зазирнути до інтернету. Отже, мене звуть Албанія. У світі гадаюся, що я страшенно переживаю через те, що мало хто згадує мене в телевізійних новинах, газетах та інших джерелах інформації. Крім хіба що з ситуацій, коли на моїй території розгортаються локальні війни і маленькі вперті албанці вбивають одне одного через розбіжності в питаннях віри. У світі гадають, мені неодмінно потрібні світові шоу з зіткненнями літаків, руйнуванням хмарочосів, розлученнями Тома Круза та кольоровими революціями. Тоді про мене заговорять... Але я хитра, маленька Албанія. Нагадую, це моє ім'я. Сиджу тобі собі тихо на мапі та посміхаюсь. Бо мені на все це нас, а ти? І я із задоволенням зроблю це на свіжому повітрі посеред мальовничих гірських краєвидів. Я люблю їсти здорові харчі, часник та цибулю з хлібом, котрий сама випікаю. Через цю корисну їжу я найчастіше мовчу, адже як дихнути на тома круза чесником. Хоча, гадаю, він так само іноді їсть цей продукт. А коли має зйомки на природі, то якщо припече, може й свіжим зеленим листям підтертись. Маленьку хитру Албанію теж можна любити, і теж по -різному в авто чи за сараєм, бо вона досить невибаглива. А коли іноді виходить на широкі міжнародні простори, до неї може залицятись і сам принц якоїсь іншої держави. Тоді маленька хитра Албанія пару ночей проводить на шовкових просторадлах. А потім повертається до своїх кіз, свого часнаку гірських краєвидів, котрі для неї і батьківщина, і туалет водночас. «Ти задоволений?» – запитала Єва, не дивлячись у бік Дана. «Цілком», – сказав він і поглянув у люстерку над Євиною головою. «Що вона там робить?» «Сидить?» «Ми говоримо про неї, як про тварину», – сказав Дан. «Відверто кажучи, мені незручно повертати голову». «Ага», – єхидно почала Єва. «Гадаю, ти не будеш думати про зручність, – «Коли ми зупинимось заночувати?» «Підібрали маркітантку». «Я ж не винен, що вона згодилась», – здвигнув плечима. «Мабуть, їй було там нудно». «Ага», – знову повторила вона. «Там нудно, а тут стане весело. Може, вона божевільна і зараз закине мені зашморг за шию». «Не бійся, я його зніму», – засміявся він. «Нас двоє». «Троє! Твоєю милістю!» – зітхнула вона. «Ти сама мене спровокувала!» – вигукнув Дан. «Я просто давно і добре тебе знаю. Тобі все треба негайно. А якщо ні, ти б мене вже досі печінки виїв. Добре, що я в тебе не закохалась тоді, в інституті!» «Шкода!» – усміхнувся він. «А мені ні!» «Ти справжній друг, я в пракції!» «Знайдемо когось і для тебе!» Вона штовхнула його в плече і додала. «А загалом мені ці жарти не подобаються. Ми дорослі люди і їдемо працювати. І твоє благодійництво щодо знудженої на сільських просторах гарненької шльондри тхне звичайнісінькою, м -м, коротше, тим, що вдарило тобі в голову. І він подумав, що вона таки не має рації» хоча, власне, відсотків на 20 усе було приблизно так. Каратькома поглянув у люстерку. Офіціантка сиділа, трохи відкинувшись, і дивилася за вікно. Її обличчя виглядало втомленим. «Мабуть, встає о п'яті», – подумав Дан, «чи взагалі працює цілодобово? Адже машини зупиняються біля дорожніх забігайливок у будь-який час дня чи ночі. Ми просто зробили добру справу. — Нехай перепочине, — сказав він. — Поглянь, яке втомлене в неї обличчя. Вона зараз засне. Він знову відчув незручність, ніби йшлося про тварину. — Ми будемо оберігати її спокій, втрачаючи свій. Єва знову перейшла на яхидну іронічну інтонацію, яку він недолюблював. — Вона спатиме на підставленій тобою руці, в той час коли поруч хтось звалиться в прірву. «Що за нісенітниця?» – не зрозумів Дан. Єва теж поглянула в люстерку над своєю головою. Вже задрімала. Задумливо повідомила вона і продовжила. «Це не нісенітниця?» Колись давно я прочитала оповідання якогось француза. Прізвище «Вбий» не пам'ятаю. То була якась збірка – тепер ніде не можу її знайти. Там двоє, чоловік із нареченою, пішли прогулятись на природу. Він був успішним галантним паном, стається адвокатом. Вона чудовою дівчиною з впливової заможної родини. Вони сіли поблизу водоспаду, над урвищем, поїли, випили вина, і дівчина задрімала на його плечі. Він думав про те, що до весілля йому не варто її займати, що вона – чудова партія для нього, що він кохає і поважає її, що вона буде доброю матір'ю його майбутніх дітей. Одне слово – Ідилія Через якийсь час помітив. Стежкою, яка в'ється понад урвищем, їде дівчина на велосипеді.